Det är måndag, vilket betyder att det är ett nytt avsnitt av Tommy filmar Niklas och Emilio. Mitt namn är Tommy Jansson, det här är avsnitt 53 och med mig som varit har också Niklas Lundqvist. Tjena, tjena. Och Emilio Spinetti. Hej! Gänget som pratar om film, diskuterar om film och kanske lite tv serie. Och lite lunch har vi skrivit på iTunes också. Det var länge sedan det blev lunch Ja. lunch du har ett specialavsnitt eh, snart. Ja, apropå så har jag hört att han är på gång med något nytt. Oh... Men han har inte gått ut med exakt vad. Oh. Jag hoppas att det är en tv-serie. Mm. Jag, jag hörde några rykte om att äh, de var sugna på att äh, göra en ny säsong av Twin Peaks. Är det något ni har hört? Jag satt och Nej. tänkte, fin, det borde ju finnas en porrfilm som heter Twin Peaks. <laughs> om det inte gör det så ta, ta den porrvärlden. Ni får den av mig. Twin Nej, Peaks. Okay. Go. Mm. Eh, vi har fått eh, mail. jag tänkte säga läsarmail <går> <med> Kära <men går> kamrat <går> <går> Angående vårt förra avsnitt Förra avsnitt så eh, Gjorde vi en slags gemensam lista Över 2013s eh, 2012, Bästa filmer 2012, 2012, 2012, 2012. förlåt eh, Bästa filmerna över 2012 Och då bad vi även i lyssnade Vilket fortfarande inte är för sent Att ni kan även skicka in era topp 10-lista Och det har de gjort också Just det. Mm. Uh, en här, nu ska jag bara skrava fram Här heter Erik Seberg <laughs> Erik Sjöberg Som kritiserar faktiskt Vår lista Han skriver Ni är ute och cyklar med er lista Topp 10 Smiley uh, ja. ska, ska jag dra om eh, topp 10 Vad är de vad är de säger i Adam och Eva sjung själv där en jävel får se hur kul det blir inte det de säger jag har inte sett den Emile, det är därför Nej, inte jag heller. Det är därför jag frågade honom. <laughs> är Adam och Eva så den här långspelsfilmen eller är det de här små barnen? Nej, långspelsfilmen med han med långt hår. Björn Kjellman. Vilken Wolff tänkte jag precis säga. <laughs> jag ser inte skillnad mellan svenska skådespelare. Alla ser likadan ut. Ska, ska, ska jag dra... Apropå svensk så börjar ju hans topp 10 med en svensk film. Hassel, Privatspanorna. Lite oväntat. Mm. Plats nummer mig har vi Dark Knight Rises. Åh, åtta har vi Black's eh, Game. Just det, en film som handlar uh, utspelas i Reykjavik. Som jag gärna ville se på Stockholms filmfestival men hade inte möjlighet. Nej, vi missade den faktiskt. Ja. Eh, sjunde plats Looper. Som, jag tror också att man kan man den sjunde plats på vår, mm. eller någonstans mm. närheten. Sjunde, sjätte plats. Sjätte plats, Prometheus. Oh, trevligt. Mm. Jag hatad av många älskade att få. Ja. <laughs> Erik Sjöberg är en av dem. Ja. Ja. Eh, på femte plats har vi Perks of Being a Wallflower. Eh, och på plats nummer fyra har vi ju, koreanska eh, Nameless Gangster som jag såg för några veckor sedan. R riktigt bra faktiskt. Det var väl nog mer på någon? din lista? Eh, ja, precis. Jag hade mer än på min lista. Åkte ut med. för att jag och Niklas hatar koreaner. Det. Ja, det passar väl inte så bra när Niklas åker dit om några veckor. <laughs> <Att> starta bråk. <laughs> <laughs> uh, shit. Uh, och nu, nu blir de uh, spännande här nu. Nu är uh, topp tre. Uh, på tredje plats är det Seven Boxes. Som jag är väldigt, väldigt extremt sugen på att se på. Vet, vet ni, känner ni till dem Inte Bläckstaden var det är för någonting. Gick också på filmfestivalen, men... Ja, precis. Jag har inte sett någon trailer eller någonting, men när jag har hört från folks munnen när de har berättat om det så ska det tydligen vara någon slags premium rush, fast tusen gånger bättre. Och då, då ska de springa runt med sådana här kärrar istället och jaga det är varandra. Vad sa du? Rickshaws. Rickshaws? Rickshaws, när det är ah. dragkärrer men har folk i. Ja, kärrar. måste du se det på... <laughs> Inte, inte det som känns ju jättedumt. Man ser Nej. att folk som skumpar runt där bak. Så pop, pop, pop. Nej, men inte som du har folk i. Alltså sådana kärror där du bär liksom gods med. Du har... <laughs> skottkärra? Ja, men inte skottkärra. <laughs> Vad är jävla kärra? Sluta Andra plats har vi. Eh, Beast of the Southern Wild. Nej, ja, jag tycker inte att den var så bra som... Det har jag sagt till Erik Sköbberg också. Att ja, försöker... du känner honom. Ja, lite vakt. Så här. Jag, jag gillar att ha kontakt med våra lyssnare på ett eller annat mm. sätt. Jag, jag, för, jag tycker inte att den förtjänar hypen som den fick. Jag blev besviken. Ja, det är Samma sak här, ja. fast... Det är, den är helt okej. Okay. Det är, det är okay. Inte dålig, men... Mm. Ja. Ja. Vad är plats ett då? Plats ett har vi The We and The I. Vad är det här för någonting? Jag känner igen det. Det är också en eh, Stockholmsfilmfestivalfilm. Då har den inte fått eh, så himla bra betyg. <laughs> men det var inte resten av den Sjöbergs lista heller <laughs> Jag vet inte Sjöbergs jag jag. Eh, lista är lite uppskriv Men, eh, nej men det, det, Vad heter han oh, Jag såg hans film här, Michel Gondry heter han ja. Just det Hans eh, indierullet Som handlar om någon, är de på någon jävla buss Eller vad det är, hela filmen sånt där här för mig. Som det, hela filmen utspelar sig på En skolbuss mm. Eller ser är det en vanlig buss som, När de är på väg till skolan det fick man massor med kids och den skulle vara rätt så autentisk. Ja, jag undrar jag. M mm. Måste man ju nästan se den som han satte den högst upp. Ja, jag för jag litar inte på Michigan. Jag tycker inte han har levererat sen i Sanchez. Jag, jag litar inte på Erik Sjöberg. Jag skulle säga jag litar inte på Sjöberg heller. Det var... Men eh, han har ju även gjort en eh, topp tre sämsta också. Ja, mm. du vill ha ja. mm. eh, Plats nummer tre. Mörkt vatten. Det vet inte jag vad det är. Jag tror det är en svensk thriller. Med avgjord av, av Raffaele Heddeholm, om jag inte är helt ute och cyklar. men Okej, okay. det, det låter gällt. Det låter precis som sjön, nästan. Ja, lite sånt. Tråkigt. Tråkigt. Tråkigt. som har dött i vattnet, så ska de hålla på att äh, lösa det museumet. Ja, visst. Ja. Kul en svensk film. <laughs> så är det en, en film vi har mest gemensamt: eh, Premium Rush. Ja, jag kan ja. bara instämma. Mm. Ja. Och på första plats jag, jag kommer ihåg till och med tagline till den här eh, filmen It spy against spy Åh <laughs> oh, gud Den är inte att bryt måste se den Spy mot spy Det, spi... <laughs> <Yeah. laughs> Det är This means war Som han har 2012 sämsta film, jag har inte sett den, har ni sett den? Nej mycket, den bara. Kroppsvätskor i den Spy mot spy och this minns var. Ja. Barum, bum, psh. Bjöd på det. Men det är Chris Pine och Tom Hardy och vet hon? Reese Witherspoon. Witherspoon. De slåss ju om hennes kärlek och de är hemliga agenter och så blir det massa... Ja, Bara det Mr. känns ju vi... rätt gammalt att slåss om Reese, With Reese Witherspoons kärlek. Det går så drama i... Uh, vad heter de? Mr. och Mrs. Jones, tänkte jag säga. Vad heter den där med Angelina Jolie och... och... Mr. och Mrs. Smith. Mr. Smith. Exactly. <laughs> Ja. ja, det känns ju lite som den. Um, ska vi berätta att vi... Uh, Erik Seberg han är ju även vår utrikeskorrespondent. Och vi skickade ut honom på hans första uppdrag nu här i veckan till Sundance-festivalen faktiskt i Salt Lake City. Vi hoppas att han kommer med lite saftiga nyheter. Ja, alltså man kunde rapportera hem till oss. Men, det gick det då, Niklas? Ja, det gick ju inte alls. Han blev ju, på, han, han blev ju nekad i dörren, han fick inte komma in. Han fick, fick inte en biljett till en enda film. <laughs> Så går det när man liksom skickar honom dit för att se en massa filmer och han, han ser inte en enda film. Det var ju lite så här. Poängen var ju att han skulle se någonting. Jag hoppas ja. vår producent, Daniel Gleisner, som är tillbaka på sin position, får tillbaka pengarna för den där resan. Ja, vi jobbar på det. Hälsa Daniel Gleisner. På <laughs> <laughs> avsnitt så listade vi ju 2012 um... Bästa filmer. Du känns ju inte mer angeläget att lista liksom det här året, det nya året. Kommande. Vad va, va har, va har, va, va har vi framför oss, Niklas? Uh, jo, det verkar bli ett uh, spännande år. Alltså, vi, ska, vi ska som sagt nu prata igenom om filmerna som vi väl ja, dels tror på, och dels tror kan bli ganska uh, bedrövliga. Och vi har valt att dela upp det här i lite olika kategorier och trender som vi tycker oss kunna utläsa efter att ha kollat på i kalendern vad som kommer de kommande elva månaderna. Och samt även kanske några personliga favoriter kommer. Ja, absolut. Det ska vi klämma in. Mm. Men ska jag fungera som en jävla moderator eller vad det sa att jag skulle göra i början? Ja, <laughs> du är ju programledaren självutnämnd. Vi <laughs> visar det också. Mm. Ja, men vad fan, vi kickar igång då på direkten. Ja, vad kul. Mm. Vad har vi <laughs> Gud, vad fake det lät Niklas. <laughs> Nej, jag tycker det ska bli kul. Okay. Ja, men bra. Alltså, då kör vi. Du måste sätta in Niklas på på spåret som nya programledare Du får ta Lindströms plats så eh, lux. Ja, skön dynamik eller oskön, jag vet inte. Sjö, sökt <laughs> dynamik. Mm. Kommer bli mer hatad än Markus Ulfboga har blivit den senaste åren Smogeln. Mm. Men vad har vi då på eh, kategorierna, typ? Om vi får eh, titta i spåkulan. Ska jag läsa upp alla kategorierna, vad, vad, som, vad vi kommer att prata om? Nej, ta bara den första kategorin. Så vi, vi... Vi, av en, vi börjar med en som jag döpt till eh, avklätt och vågat. Mm. <laughs> jag sitter och rådnar här i eh, stolen. Uh, till att börja med har vi en uh, film som ser ut att tänja en del på gränserna och det är Spring Breakers som är gjord av uh, Harmony Korine som ska manuset till kontroversiella filmer som Kids och Ken Park om ni är bekanta med dem. Självklart. Emilio? Nej. <laughs> du fick aldrig se de där filmerna nu. Jag lyssnade inte, jag satt och kollade på bilder på Spring Breakers. Ja, mm. ah, du har du är inte sonat ut för en sekund. <laughs> Nej men eh, har, James Franco har ju en roll i den här Som någon sån påtänd Knarklangare och sen har vi även eh, De här fyra Tjejerna Är det de exflytt ex, ex nu? Aha okej okay. Jag alltså... tror det, jag tror de har gjort slut Selena Gomez ja. En av de här unga tjejerna då som eh, Jag tror de ska rånar en bank eller vad det är För att få pengar till sitt spring break Och sen är jakten igång <laughs> Det blir bli väldigt mycket naket Och mycket Våld och så vidare Men jag, det... jag, ja, jag, jag älskar Idén när jag fick höra om den här filmen När den skulle visas upp När man bara fick se lite bilder Jag tyckte den såg rätt så sexig ut faktiskt eh, Och rolig att de har de här unga Skådespelarna som liksom, jag, jag vet inte, jag, jag fick fram att det skulle bli en slags ultravåld nästan. Mm. När små barn som springer runt med pistoler och rånar och skjuter en jävla människor. Clockwork Orange i bikinis. Um, Okej, okay, bra Nu <laughs> Jag bara undrar, vad fan? <laughs> Nej, inte riktigt så. Jag har mycket. ingen koll på den här filmen. Liksom. Jag, jag måste ju få lite, få lite Men, kött det, det, på benen här det de gör en, en stor kontrast i att de här eh, Selena Gomez och Vanessa Hudgens ska komma uttala en till det är ju, ju sådana här barnskolspelare men de har ju varit med i såna här familjekomedier allihopa Disney filmer kan man säga High School mm. Musical etcetera etc. Eh, och nu liksom gör de något helt tvärtom och spelar alltså vad förstått kommer de väl svära jävligt mycket också. Ja. ja de i den här kontexten blir ju en speciell upplevelse. Det är en krock som heter Duga. Mm. Men redan efter trailen som jag har sett också har jag ju redan tröttnat på James Frankens karaktär. <laughs> Extremt gapig. Vad spelar han för någon snubbe? Ja, om du hade lyssnat så vet <laughs> du inte. Ja, en är Emilio. Ja, okej. Okay. Som även har hand om Springbacks. som har ju alltid på amerikanska Springbacks är ju alltid någon sån där mc som står och gapar inom mikrofonen. Men då mm. tänker jag som en lite mer vaken version av uh, han i uh, Pineapple Express. Ja just det, han är med i den ja. Den där mm. på pårökta komedin. Ja, mm. det vet jag inte. Eventuellt. Mm. Men jag hoppas att han inte har liksom huvudroll utan att han mer har någon så här biroll och kanske inte stör så mycket. Men risken finns väl. Jag har inte sett trailen. Tommy, vad tror du? Kommer han ha en framträdande roll eller? Ja, ah, det tror jag. Tyvärr faktiskt. Ah. Men jag ho hoppas inte det. Jag hoppas att de här fyra tjejerna kommer eh, fokuseras mest på att de kommer vara odrägliga munnen och att det kommer bli extremt mycket ultravåld. Nästan så här killbillvåld önskar jag. Mm. Eh, mycket close-ups när de skjuter av huvudet på folk och sånt. Det är... Ja, det är inget emot. Nej. Det, det är li lite National Born Killers känsla vill jag ha. Eller? Ja, det var faktiskt så jag tänkte när jag hörde talas om filmen att den skulle kunna bli. Och så bilderna Jag hoppas att det blir så men vi får Kan vi, se. vi bara snabbt kommentera jag här Och kolla bilder Kan vi bara säga någonting om James Franco's cornrows Vad är det för något? Hans hår <laughs> han, <laughs> han är, han är hår. I sådana här cornrows ja. Ja. Det är han, ju det fulaste han... jag har sett Han ser alldeles förskäcklig ut ja. Men det, det, det, han, han ska väl se ut så? Alltså, jag tänker mig, om, när du sa att han är en knarklangande snubbe som ordnar Spring fest, ja, då ser man ju ut så där. Jag tänker på att man, säga, att man är rakad, eh, vitt linne och man är tribals. <laughs> och heter Micke och gillar att gymma. <laughs> <laughs> Får vi be om ursäkt till alla som heter Micke då och lyssnar på det här avsnittet som är det gymma. Så gillar du gymma. Vi <laughs> ja. är inte om ursäkt för någonting. <laughs> Nej, klart som fan. Um, är ju, men... Ja, fortsätt på samma kategori. Det var ju naket och vågat ju. Du hade ju med mer filmer. Vi har en till här och det är Lars Fontrier som ska chocka oss igen med eh, autentiska sexscener bland annat i eh, Nymphomaniac. Ja, hur, hur mycket vi, vet man om den här filmen egentligen? Inte mer än att det är autentiska sexscener <laughs> och typ vilka som ska vara med. Eh, det, vi har ju Stella Skarsgård och Charlotte Gainsborough som har varit med i von Triers filmer förr. Men även lite mer så här oväntade som Christian Slater och Chia Lebeuf. Och sen vet jag faktiskt ingenting mer William om... Willem Dafoe kan man, <laughs> När, när ja. han säger sex och av the Dafoe, jag vet inte. Mm. Ja. Mm. Vad, vad jag har förstått och jag får fått höra är att den, den ska släppas som två olika versioner, den här filmen. Alltså en som heter någonting så här, the, the Soft and Gentle One eller liknande. Medan den andra heter någonting Hard blablabla, nu jag, inte, jag har inte det framför mig Så Hardcore, soft porn eller någonting ah, Precis, att eh, ska vi vara lite mer censurerad till och med mm. Han kanske måste göra en som är censurerad för att ens få, få visa den, jag vet inte riktigt vad Ja, i vissa länder tror jag ja, ja, absolut Det mm. vore ju tuffare om man bara gjorde en som var, som var helt osensurerad mm. på något sätt Men hur känner ni, är ni peppar på den här er? Ja, alltså jag måste väl kanske se lite mer av fontriers filmer för att bilda en uppfattning. Som vi har sagt förut har jag bara sett melankolia som jag verkligen gillade, men den här verkar ju lite starkare. Den verkar ju påminna lite om hans jag eh, tror den Antichrist, när de är i skogen. Ja, mm. Har du sett den, Tommy? Ja, jag har sett den. Den var väl också ganska våglig. grafisk. Ja, väldigt, väldigt grafisk. Mycket, mycket, kön. mycket kön. Särskilt i början är det när de skjuter någon slags... Äh höghastighetskameran eh, när eh, William Dafoe penetrerar sin fru. Ja, då har vi William Dafoe igen då. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> uh, <laughs> men det är ett kul cool cast-lista ändå. Alltså, som sagt, Stellan Skarsgård och sånt där. Men Sheila Bove, Christian Slater, William Dafoe, Shanti Rooney. Ja, för det aldrig skulle jag skulle I samma kasslistor som Christian Slater Ska han vara med? Och William du för Chantironis då på kastlistan på IMDb? Jag har inte hört om honom men det är så Chantironisen han var ju med i vad fan heter den där Peter-programmet? Eh, heter han är Heter Det är Chantironi. det kan jag rekommendera till alla lyssnare att lyssna på. Det är dagens rekommendation. Ja. Ja, men Fontrier är ju bra. Så... Nej, fuck hur du säger det ja, nu Det jag vet, bara jag, en jag, det film. vet jag inte jag något om. <laughs> <laughs> Nej, men vi tror väl mycket på den här Ja, det, det... Han har ju levererat för ett, Eller han levererar Sannoliken till 100% nästan alla sina filmer mm. Jag tror jag bara det är bara två filmer jag har inte sett Med honom ja. äh, Idioterna och direktör för URH <laughs> Vad var det där sista på något? För, för det hela eller vad Ja, fan heter. Okay. ja. Mm. Och vad har, vad har vi, det var första kategorierna. Avklärt och vågat tror jag att det kommer komma mycket filmer. Och det var två exempel. <laughs> två exempel, precis. Mm. Mm. Och sen? Sen har vi även en liten trend som vi kan syna här. Och det är komeditrilogier som tar slut. Första är den här filmen The World's End. För det är väl ingen ordentlig trilogi som så. Alltså de två första filmerna är Shaun of the Dead och Hot Fuzz. Men eh, Edgar Wright, Simon Pegg och Nick Frost Som har varit med i alla de här filmerna De kallar trilogin för Cornetto-trilogin För att det är, finns cornetto alltid någon en liten En cornetto -glass Med i alla de här filmerna Bara för att ta någonting för oss Som binder samman dem på något sätt Vilket Jag är fucking genialiskt Ja, men det är ju deras Typisk deras humor som är Vår genialiskt Det är ju alltså, underbart Att det är en trilogi För att alla har en fucking konetto i sig Ja, Cornetto-trilogin. <laughs> alltså det är nettena. underbart Tommy, du måste det ju erkänna. Eller den här engelska humorn som du inte kopplar till. <laughs> <laughs> det ja, det... det är den eng engelska humorn som bara får mig att kroppen. <laughs> Nej men Jag, jag tycker om eh, Edgar Wrights eh, filmer faktiskt. Hot, Hot Fuzz och Shaun of the Dead. L lite överskattade men, men fortfarande bra filmer. Mm. Eh, jag tycker fortfarande att åh, eh, oh, gud jag bara namn. Skottpilgenfilmen har varit den bästa Edgar Wright har gjort. Ja, den är bra. Mm. Jag föredrar nog de andra två, men... Ja. Alltså, Hot Fast är så jävla underbar, men för lång. Annars hade den varit perfekt. Charlotte mm. Dead är perfekt, skulle jag vilja på så. Mm. Den är riktigt Jag tycker den är svinbra. Nej, men... Nej, helt, helt okay. helt okay. Det är helt okej. Kan vi här. Också... Bara snabbt ja. kommentera på hur Paddy Considine, eller vad han heter, ser ut som en nerknarkad Philip Hammar. Ja, men det har jag också. <skratt> Visst gör han det? Det, det gör han faktiskt. Mm. Han var ju med i Hotfuzz också. Så. Det också. De samlar skådisar som har varit med i tidigare. Martin Freeman har haft pytte, små roller i de två tidigare filmerna. Nu verkar han ha en mer en stor roll i den här ensemblen. Ja, tycker vi om Martin Freeman? Ja. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Nej, nej inte, inte så speciellt. Helt okej. Okay. rolig The Office. Okay. Nej, det är lite hatanska Okej. Okay. <laughs> jag gjorde det till slut. Jag, vet inte, jag gillar dem i början. Men nej, vi har redan pratat om det här. Ja. The Office är svinbra tv men, ja Okej. Okay. Mm. <laughs> <laughs> Ska vi ta den andra trilogin som som du ser mest fram emot. Absolut, det här är ju, blir ju en av årets höjdpunkter i och med att Hangover 3 rullas ut. FIFA. Ni var inte så peppade på uh, Hangover 2, kommer jag ihåg. Nej. Jag gillade ju den bara för att den utspelade sig i Bangkok, förmodligen. Men gillar du Bangkok Dangerous också då, med Nicholas Cage? Absolut, den är klockren. <laughs> <laughs> det är en av mina guilty pleasures, kan jag säga. Den, den kan jag faktiskt se många gånger för att det är just... Bangkok och Nicolas Cage i en sån här skön frisyr som man är ja. <laughs> bara kanten. Och Tello då? Nej, äh, det har jag inte sett. Det Vad är det för Nej, nej men du, du, du vet den, inte Hotelo och den här, här Bangkok-låten med Ja, det är musikalen. Eller? Ja, precis. Ja, nu är... kan jag helt fel nu. Du, du, du, du lyssnar ju på den hela tiden. Den här spoken word-låten ju. One night in Bangkok. Är in <laughs> inte det Chess då, Tommy? Tjensk är <laughs> <Hotel. laughs> uh, uh. uh. ah, ja. det ju! Hotel! Skitsamma. Nu är det då sista <laughs> filmen i den här trilogin. Säger de i alla fall. Det kanske blir en reboot sen med en massa nya skitskådelser. Här är i alla fall hela gänget från uh, de två tidigare filmen uh, med. Uh, I mer eller mindre stora roller. Och uh, det är ingen svensk sexa den här gången utan en roadtrip. Tri Vad tycker vi om det? Ja, men, var, varför ska man göra roadtrippen då? Alltså, vad, vad handlar det om? Var är de på väg? Jag har var inte... <laughs> vart är vi på väg? Jag har inte riktigt kollat upp vart de är på väg. Jag vet bara att det är en roadtrip. Det brukar ju liksom vara resan som är det viktiga in till målet. Det som handlar om, det blir väl liksom... Jo, jo, men... På vägen. Ja. Alltså, det ett av de tvåan har gjort är att de är i en miljö som, eh, som säger rätt mycket, som, som står för någonting. Alltså, första var vi Las Vegas liksom. Och då fick vi känna det Las Vegas-miljön mm. och sånt. Och eh, andra var, eh, Bangkok. var, fan var det? Bangkok, Thailand. Mm. Så då undrar jag mest, vad kommer tredje filmen vara? Kommer det här vara liksom due date då igen? Ja, det är lite så jag tänker där Zach Galifianakis hade en roll. Kändes ju som den karaktären som var på en uh, roadtrip fast med Robert Downey Jr. Ja, det är alltså det som står här på IMDb är This time there's no wedding, no bachelor party. What could go wrong right? But when the wolf pack hits the road, all bets are off. Ja, ni hör. Ah, jag får ju uh. exen på direkten. <laughs> Där dog den peppen, om du någonsin fanns någon. Fann eh, dock, nu när jag tittar igenom rolllistan så blir jag väldigt peppad när jag ser att en av mina favoritskådespelare, John Goodman är med. Han har väl inte varit med? De... Nej, han är Nej. ny. Precis. Men mitt tips är väl att han... Dyker en, en liten cameo. En, en liten cameo, som ja. det har varit i de andra filmerna också. Med... Skådisar som dyker upp jättesnabbt. Mark mm. Tyson är säkert en som sig själv. Fy fan, alltså. Ja. Var, varför tycker du de här filmerna är så bra förresten? Jag vet inte. Skattar den... du? Ja, jag skattar högt. Skattar du högt? Slår du själv på benen och, pekar... ben och pekar upp mot skärmen och skattar och slår mina kompisar på axlarna. Och så här. Så. Hur låter det då? <laughs> såg du, såg du Tommy Vad roligt <laughs> Jag tänker mig att du skrattar Nej men det är mer såhär grabbig Skrattar, så det vill jag inte hålla på ja, Är det inte en grabbfilm då? Jo det är det Ja och nästa då, det är, det är nästan det som jag tror är den st största trenden eh, för det här filmåret 2013, eller vad säger ni? Ja, definitivt Och det är ju science fiction filmerna som kommer bara rasa ut Precis, det blir typ en varje månad i princip Ja, ännu, oft mer tror jag, kanske Det här gillar ju vi Ja, precis eh, Det har ju inte kommit någon bra sci-fi film sen, jag vet inte, District 9 kanske Mm. Så, passande okay. att, uh, så passande att uh, District 9 uh, regissören uh, kommer ut Blomkamp. kommer ut med sin nya uh, Elysium med Matt Damon och Charlotte Copple från uh, District 9. Ja. Uh. Eh, vad vet ni om den här filmen? Vad, vad, har, ni, har ni någon koll på vad den handlar om? Jag, det är inte någon slags framtid dystopi, Jorden eller liknande? Jo, precis. Alltså det, den känns ju i viss, till viss del som en liten variant på District 9. i Att det är olika klassskillnader som, som det handlar om. Och Matt Damon är eh, någon typ av soldat som eh, försöker hjälpa de lägre stående mot eh, de som bestämmer och så vidare. Mm. Och det ska väl vara i lite runt i kåkstäderna. I, jag tror att de är i Sydafrika i den här också. Men jag är inte riktigt hundra på det än. Men... Nej. Alltså, vi, vi, jag vi har inte sett några bilder. När kommer, den här kommer i augusti ha en premiär i Sverige. Mm. Uh, jag har ju bara talat, sett alltså. kanske två, tre bilder någonting. Och alla de är ju på med uh, Men Han har någon slags sjukt stort gevär. No jag vet inte, några handskar eller något liknande. Över, metallhandskar, jag vet inte. Han ser helt tokig ut. Raka tår ja mm. Och så har han någon slags så här, schysst. Eh, det hölls det med den här steddy typ, som de hade för de här eh, vapnena i eh, Aliens. Mm. Att det går liksom som en sån här. Eh, stöd, liksom. Eh, ja, stativarm liksom från kroppen in i geväret. Liksom, för att ma man ska liksom fixa till recoilen på eh, geväret när man skjuter. Mm. Jag vet inte, man hoppas ju på coola uppfinningar och effekter Jaha, Det är det effekt. som District 9 var ju så jävla coolt att de hade så jävla coola prylar, gadgets ja Och skön så här, samhällskritik och ganska mångbottnat och rätt gripande emellanåt Så jag hoppas ja. att det finns ett hjärta i den här filmen också jag ser fram emot den här svinmycket faktiskt. Jag älskar med Damon. Så att, mm, good. Men har, har du sett District 9, miljö Ja, gud. Nej, den är skitbra. Ah. Ni bara så pratade på... så bra om den så jag vill inte avbryta. Mm, Okej. Okay. <laughs> du var Niklas. Ser du fram emot den här? Ja, ah, jättemycket. Det är nog... Kanske den science fiction film jag ser mest fram emot i år. Ah. Antingen den eller... Gravity, som vi faktiskt tror jag pratade om i ett avsnitt när Emilio inte var med inte så länge sedan. <skratt> <Utan> <skratt> <där> de <skratt> fastnar i rymden, eller hur? Mm, George Clooney ja. och Sandra Bullock som två astronauter som uh, måste ta sig hem efter en olycka upp i rymden. Och det är jag alltså, alltså uh, en... Ja, vi vet inte så mycket om den, men att det är Alfonso Cuarón som gjorde Children of Men. Och den jävla Harry Potter-film. Ja, det har han också hunnit med. <skratt> Men den här filmen skulle ju ha kommit ut för, förra året, men har blivit uppskjuten. Okay. Vet vi varför? Eller, för jag vet att vi pratade om den, att vi såg fram emot den när vi gjorde det här avsnittet för ett år sedan. Ja, okej. Okay. Uh... Men att den har, den har skjutits upp sedan dess. Jag vet inte om det är att de ville att de fila på någonting, om det var specialeffekterna eller någonting. Ja, jag antar det kommer vara Filmen kommer mest handlar ju väl i deras jävla kammarspel Upp i rymden, det är ju bara de två Och sen mm. det är det säkert någon De har väl kontakt med kanske rymdstationen Det står också på Castlistan här, Space Station Att det är någon, de kanske har någon kontakt med prata med mm. Men sen är det väl bara de två Som det kan mm. vara lite så här, Ja, de är helt isolerade så Det så kanske imen. kommer i 3D <laughs> Ja, jag skulle vilja se den här på Kosmonova det skulle jag, vilja, jag, mm. jag vet inte, nu, nu säger jag har man har 80 miljoner dollar Det är inte så jättemycket Nej Nej men det är, jag det, är Men om man, på, om man kollar på cast-listan De här som så här uh, Space Station Cap och sånt, på IMDB Då mm. står det Voice inom parentes Så man kommer ju antagligen aldrig få se någon Kommer det här vara så här phone phonebooth Fast i en rymdkapsel som alltså så aldrig lämnar kapseln Det är därför den är så billig Ja, kanske. Men som sagt, vi har ju Moon till exempel. Som också en science fiction-film där de... han är ju på den här rymdstationen hela tiden. Och det är bara han i princip... där pratar han med ju en robot. Kevin Spacey. Det kan ju funka ändå rätt bra med såna här isolerade platser. Och bara karaktärer som pratar med varandra. Ja, Nej, men jag tror väldigt mycket på den här som man lyckades så väldigt bra med Shilling of Men-filmen. Och Harry Potter. Ah, ja, det vet lite fan. <laughs> har, har ni inte gjort den här din, din mamma också eller vad den heter? Din morse också. Fan kallar du mig? <laughs> <laughs> jag tror bara var hans eh, indierulle in som han slog eh, till med den han var stor. Och sen gjorde de med Harry, po Harry Potter. No, Helt know. tyst. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> Tack. Varsågod, Varsågod. Ja, Vi har ju så mycket att prata om Star Trek kommer ju också Inte duggsugen är jag men... Inte, första var ju asbra Nej ja, det tyckte inte jag Jag gillade också första Och jag ja. tror att den här blir ännu bättre För att ja. vi har ju Benedict Cumberbatch som skurk Alltså han som spelar Sherlock Holmes I den här miniserien Som, vi, som Tommy hatade Som jag mm. hatade. Och jag gillar honom som skådespelare. så jag tycker han ser jävligt ball ut. Det spekuleras sig ju att han ska spela den här äh, legendariska skurken Khan. Som... Äh, Khan! Äh, precis. Jag har, en, jag har en tjej på jobbet som heter Khan i efternamn. Jaha. Och <laughs> jag, <laughs> käm, jag kämpar varje dag för att inte bara skrika åt henne. KAAAAN! Men hon kommer ju aldrig fatta det så jag måste liksom här, hålla tillbaka de här känslorna. Ja att inte bli så utkastad från, från vad som ser. Det är en smal referens. Men hon kanske mm. kommer att bli lite ja, jag, får, jag får börja så droppa hintar Till som ser den filmen så det rent självmat. Hon tror att det var hennes det, men jag har så manipulerat henne till att se den massor av referensen. Precis. Om du lyssnar Cecilia <gållar> kolla på Wrath of Khan. Tack. <gåll> jag jag ja. tänkte lite på i och med att det är J.J. Abrams som jag har gjort de här Star Trek-filmerna och nu lägger sista handen vid den här det är ju han även som är den kommande Star Wars-regissören. Ja, vad tror vi om mm. det? Hur kom, kommer han kunna hålla isär de här två franchiserna? Eller kommer det liksom bli... Star, nya Star Wars blir alldeles för Star Trekifierad Jag vet inte riktigt vad jag tycker om, om att det är han som ska göra nya Star Wars. Jag, jag tycker han är extremt överskattad, J.J. Abrams. Han är, han är såhär, Guillermo de Toro överskattad tycker jag. Är Guillermo de Toro överskattad nu helt plötsligt? Ja, jag, jag, jag, vad har han gjort som är så bra förutom Pans Labyrinth? Nämn, tre filmer, tack. Den här Barnhemmet-filmen, vad heter den? Den, den, fan, den producerade den ja. ju, den regisserade han inte. He, okay. Nej, okej. Nu är det ju bara petigt om Nej, nu men då? Du vill ju bara men... sätta dig på tvären. Nej, men sluta, jag tycker att det går inte ditt är jobbig. <laughs> vad har han gjort som är så bra? Jag, jag, jag kan inte förstå det. Nej, jag har inte aning. Nej, <laughs> smart Emilien. En klokare. Jag tycker han är ex extremt överskattad. Hellboy-filmerna är ju svindåliga. Ju. Jag, jag, jag tror de förstod det när de tog in honom på Hobbit-projektet. Fan, fan, han är ju värsta idioten. Ju. Varför ska han regissera den här filmen? Han hade ju satt en, en roligare prägel på den då, tror jag. En lite mörkare eventuellt. Än vad Peter Jackson gjorde. Vad tror, tror du det? För han har gjort Blade 2. Ja. Mimics. <snittet> Mimics? Nej men just på Labyrinth. Den hade ju ett skönt sagors över sig. Och var lite mörk också. Även fast det var liksom en barnfilm. Jag tror att det ja. hade kunnat göra det bra. Men jag tycker inte du kan hylla en regissör för att han har gjort en enda bra film. Och fem skitfilmer. Det är helt sjukt alltså. Jag, jag hatar alla som håller på och hylla honom. Det, jag tycker det är så Han måste ju minst göra fem bra filmer tycker jag för att det ska bli en uh, hyllad regissör. Ja, kanske. Vadå kanske? Kom igen nu. <laughs> tycker Nej. du att Guendell Toro är bra? Kan du säga så? ja ah, men det är en bra regissör. Ja, jag gillade Pan's Labyrinth. Ja, men det gör jag också men är en bra regissör? Har han gjort bra ifrån sig? Jag gillade Pan's Labyrinth. Vad, vad har vi för mer för sci-fi-filmer? Har vi inte något med den där äh, långhåra killen som alltid äh, smilar? Till, Morgan i... Freeman. Uh... <laughs> <laughs> ja, faktiskt. Han är ju med i den. Ja. Oblivion pratar jag om. Men jag tänkte på Tom Cruise. Men i den här Långhård. filmen har han ju kort hår. Har han det? Det kanske han har. Är det varannan film? Ja, lite så. I Mission Impossible-filmerna kör han ju varannan varannan kort varannan lång. Var han inte långt i fyran? Precis. Ja, ah, han fortsätter trenden. Nej, mm. mm. äh, men den här filmen det har ju sagts av andra också. Uh, men att uh, den påminner lite om uh, Pixar's Wall-E i sitt upplägg. I att Tom Cruise åker runt på en övergiven planeten jorden och plockar ja, sop. plocka sopor. <laughs> Nej, mm. han, uh, han reparerar väl uh, robotar. Garbage men in mm. space, space, space. <laughs> Det fattar jag fattar inte men <laughs> nej men jag, jag var jag var rätt peppad på den här och eh, gillade faktumet att den dels var inspelad på Island som har fantastisk natur dels är Island eh, ja jag har skådat på Island och jag är skådat på M83 bandet som eh, han gör soundtracket till filmen men sen så kommer jag tänka på att ja, regissören eh, som heter Josef Kosinski. Tack för den. Han eh, gjorde Tron Legacy som var ganska ytlig och tramsig. Barns. Men extremt snygg. Extremt snygg. Mm. Um, jag tänker att det kan bli lite likadant med Oblivion. Jag tyckte inte trailen var så himla uh, upphetsande faktiskt. Nej, jag, jag håller med verkligen. Den, den ser otroligt snygg ut, vacker uh, visuellt sett. Men uh, precis som... Tron lägger sig verkligen spott om det. Ytlig story som man mm. nästan kan lista ut på direkt när man ser trailern. Ja, men det känns lite som att man har filmen klar för sig. redan mm. nu, Och då blir man inte Vara så sug. Bara när jag ser liksom så här Tom Cruise sci-fi. Då blir jag lite nej. Jag vet inte. Minority Report jo, gör det så jag bra. Inte, men, alltså, jag, jag tänker då, okej, okay, visst. Men jag får ändå bara, alltså, Tom Cruise sci-fi. Nej. Alltså, jag, jag vet inte. Det är någonting... Jag tycker inte han ska spela sci-fi-filmer. Jag undrar varför. Vad ska Tom Cruise spela då? Ja, han ska spela Ethan hak. Ethan Hunt, vad heter han? Ethan Hawke. Vad fan är det? Är det från... Iten ähm... Hawke är det? Ja. Din skådespelare. Ja, men vad fan, vad, vem är han? Det är ju Training Day bland annat. Sinister. Ja, Där har vi. Nej, men han ska spela Hunt. Det är liksom det är den. Sen, Hemlig den agent. Han... Ja. är ja. Eller Jack Reachers Som ska stoppa Philip Zimmer Hoffman Ja, nej, hur som helst om, Jag gillar namnet på Obliv. alltså Namnet på filmen Det smakar bra i munnen det, det, det känns som det kommer bli en snygg visuell resa Men sen när man tittar på den Trailern som sagt så Fan, jag vet inte, det ser så tråkigt Ja, den har ramlat ner lite På min förväntning Ja, jag var, jag var också extremt peppad på den det känns som att det kommer bli en Total Recall. Ja, möjligt. Ja, remakes. lite, Lite, lite ja. coola miljöer. Lite snygg, men... Värd... Ja, nu pratar du om Remaken antar jag. Ja, ja, ja, gud. Ja, men resten... ja precis. E extremt snygg, men väldigt tråkig i längden. Jag tror att de blir långtråkiga att bli vinn. Mm. Och en annan sci-fi-film också som kommer bli extremt långtråkig, som jag också var peppad på i början, är After Earth. Familjen Smith. Ja. Ja, just det. <laughs> Och son, i alla fall. Ja. Det är äh, M. Night Shyamans uh, uh, senaste rulle som har inte um, gett ut någonting bra sedan um, Signs Mm. Det var väl den tio år sedan i alla fall. Ja, mm. rätt så exakt faktiskt. Är det så jävla länge sedan? Mm. Shit. Ja. Ja. Jag har kickit Phoenix det. i en Känns som han, han bara får nya eh, ch chanser hela, hela tiden. Um, jag tycker att axe filmen kanske säljer jättebra. Det är ju såklart att <kör> han får ju fortsätta göra film, men uh, jag vet inte, After Earth. vad är det för något då, Niklas? Jo, det är väl, Trailen för, för väl tankarna till Avatar-kopia. I att de är på en grönskande, lummig planet, uh, Will Smith och hans son, då, som är någon typ, typ av astronauter, eller jag vet inte. Kommer tillbaks till den här planeten som då... Ja, det är väl ingen spoiler då, men det är ju då jorden som äh, har genomgått... Det är någon slags jorden fast väldigt grön och skön postapokalyps. Äh, också, det finns väl någon typ av monster där, misstänker jag. Lite där apornas planet Avatar. Jag fattar lite så. Jag fattar inte en grej. i Will Smith död? I filmen? I, I filmen, Will Smiths karaktär Ja du menar att det ändå skättes in ett twist på det? Nej, ingen twist utan att ha, han har sin farsas eh, spirit med sig hela tiden i tankarna som någon tips och råd Superman 2 För i trailen så ser man ju Will Smith så suga sugas ut ur den här rymden, eller den här farkosten när de kraschlandar liknande Det händer någonting med honom Fast han säger ju, han säger ju i trailen såhär, Confirmed Survivors 2 Ja, okej, det missade jag för jag tänkte, eftersom alltid, eh, Jaden Smith i alla action-scener så gör han alltid själv. Så jag tänkte att det är en sån här överlevnadsfilm. Jag, jag tänker mig att, att Will, Will, pappa Smith, har skadat sig. Att han måste sitta i podden och ge sig support till sin son som måste ut och göra saker. Okay. Eller så fejkar han bara en skada. Bara skicka ut sonen <skratt> istället. Bara, ah nej, aj min ankel, min aj. Nej, du får nog, du får nog gå ta den här också. Tänk om jag kom på själva att Twister nu är M. Night Shyamalan-filmen. Ja, det är att den vore så uppenbar. du skulle du bli förbannad om Niklas? Jag blir mig inte faktiskt. Ja, vad har vi mer då på äh, sci-fi-listan då, Emilio? Ser du någonting du vill plocka ut där du? Eh, Cloud Atlas. Ja Den har ju Tom. haft premiär i USA. Kommer du att se den? Du har sett den. Ja, jag har sett den. Det är lätt som att säga. Skrullen biten är som en kast. Tom, sett den. De har sett den. Det var Tommy som gjorde det. Mm. Ja men då, då frågar vi dig, Tommy. Vad fan tycker du? Kan vi få en sneak preview här? Ja, uh, uh, det, det här är ju uh, Tom Tyckivers uh, och Warszawski, uh, syskonen faktiskt. Uh, film som de har slagit ihop. Det var första filmen, eller enda filmen jag har om när det är tre regissörer som gör en och samma film. Eh, det här baseras på någon bok som eh, utspelar sig i sju olika liksom, epoker, kan man säga. Och eh, de här eh, sju historierna har ju någonting gemensamt med varandra. Eh, så, så det är det enda jag kan säga. Så. <laughs> jag jag var ju svinpeppad på den här filmen. Jag, vet jag älskade trailern som de släppte till den. Eh, Niklas du stängde av trailern efter 3-4 minuter. Du, du var ju uttråkad Ja. Ja. Jag, jag tycker en jättefin trailer var det så jag var extremt peppad och sen tycker jag eh, skådespelarna samt var helt galet. Eh, Hellberry, Tom Hanks, eh, Bedona, <coughs> Hugo Weaving och ja, hela hela jävla gänget. Mm. Men, Problemet med ja. den här filmen är att de, under de här sju olika epokerna så spelar de här stora skådespelarna sju olika roller. Och de kan vara så extremt sminkade ibland att man inte fattar först, typ, såhär, efter man har sett 10 minuter in i den, 20 minuter kanske, kan man vara ibland in i den epoken. Där det är så här, aha, oj, är det Tom Hanks? Fan var konstigt. <laughs> Så det är det man sitter mest och tänker på. Eller det gjorde jag i alla fall. När det förstörde lite filmen för mig att jag satt och försökte lista ut. så Ja, ah, okej. Okay. För alla de här karaktärerna hänger ihop med varandra. Det är ju deras släkteskap och sånt där. Hur de har utvecklats och sånt. Um, sen i slutet av filmen. Alltså när creditlistan kommer upp. Då får man ju se liksom när, när det står så här, till exempel Tom Hanks namn. Så kommer upp upp alla roller han har spelat. Här, um, man får se dem. Uh, hur. Um, vad säger man? Karaktärerna han har gjort. Och samma sak med Hellberg och sånt där. Och då kan vissa vara så här: oj oh, jävlar, Hugo Weaving var han han tiden. Så man vill gärna se den här igen då kanske för att... För att jag måste jävla... nog se den igen men jag var rätt besviken. Den var fjantig, extremt fjantig på vissa ställen vilket jag var lite orolig Man ser ju det i trailern när någon gubbe som snor en bil med andra pensionärer och åker iväg på någon sliffning. Låter som Bill Murray... Typ galas, liksom. uh, Alltså Bedona var ju typ bäst i jag hela. Jag skulle fråga, hur är hon? Hon är svinbra faktiskt Hon är jättesöt och Hon spelar även västlänning I en roll, vilket jag fick extremt chock När jag såg det Jag fattar inte att det var hon i början Det är ju sån där grej, man säger ah, här Vad fan är det här för skådespel? Hon är ju jätteviktig Jag känner igen henne, så märker man att det är Bedona. hon är ju korean då, asiatisk Sen har de så här sminkat upp henne så mycket som så... Som ska se ut som en sån från eh, tidigt 1800-tal. Det är ju rätt häftigt. Om de, mm. så. de har lagt in massor med sådana små grejer som är extremt snygga och coola. Men eh, det, det känns, samtidigt man ska försöka koncentrera sig på den här filmen som är väldigt komplexa i stor, liksom. Du måste ju ha koll på alla de här epokerna som den kastar sig mellan hela tiden. Mm. Så. Sitter du samtidigt och le leker någon slags här kloé med de här skådespelarna? Vem de är nu och vilken epok de är på? Sånt det är det... frustrerande i längden kanske. Ja, precis. Men i slutet så får man ju faset i handen. och Då känner jag så här, aha, okay, okay, ja okej, då har jag koll. Liksom. Då kan jag se om det nu. Mm. Men det känns jobbigt att man ska se om en film för att uppskatta den. Ja, då... Kan man säga vad man vill om Lite att... Eh... Jag vet inte, hur, hur, hur kommer ni se den här på bio nu? Jag ah... vet inte. Inte bestämt med ännu. Kan du, skulle du kunna tänka dig att se den en andra gång på bio, Tommy? Ja, det tror jag. Jag tror det. Ah. Om du bjuder. <laughs> <laughs> ja, vad har vi mer av för filmer? <snar> Niklas. Vi har ju en uh, film om ett tåg som åker runt, runt, runt ja. i ett uh, postapokalyptiskt härjat uh, ja, jorden. <laughs> det, mm. det är ju Snowpiercer. Tommy, du för förs försökte hitta titeln på den här när vi var hos Har du inte sett den gänget? Kommer du ihåg det? Nej. Jag lyssnade på det i avsnittet och sa, Snow, Snow, det är nog jävla film. Snow, vad fan heter det? Ja, okej. Okay. Det gick inte så bra. Det, det gick inte så bra. Men det är ju Nej. för att det är regissören bakom Memories of Murder och Hirst. Eh, ja, det är host också. också. Alltså Bong Joon-ho, koreansk regissör. Svinduktig. Och det här är hans första engelskspråkiga film, kan man säga. Mm. Det är baserat på en fransk eh, grafisk eh, novell eh, som, precis som du beskrev att det är någon slags så här, det, det, det, det är ny, nya istiden har fallit i jorden igen och då de sista överlevarna eh, bor ju på tåg som, precis som du de sa det, så bara åker runt och runt. Det är en jävligt cool idé, tycker jag. Ja, ah. jag vet inte. det går över tre fast... <laughs> fast... på tåg. Ja. Wow! Då mm. ja. är det lugnt i mig. <laughs> nej, nej. Jag vet inte, jag, jag, jag tror att den här kan bli svin -cool, faktiskt. Särskilt när det är en sån eh, säker regissör som mm. Bong hon. -ho. Men ja. samtidigt så ö, finns det ju en oro. Man vet ju när, när man importerar in... Eh, östasiatiska regissörer eh, som ska göra västländsk film så kan det ju gå lite åt helvete ibland. Eh, Bita Keshi är ju ett e exempel på det. Vilken tänker du då på? Han gjorde en film som heter Brothers. Eh, då var det förstås japanska skådespelare med. Men han, de bjöd in lite så här amerikanska skådespelare också och höll på att prata engelska med varandra för det skulle låta coolt. Men det var, det var, det var skämskudden. <laughs> det var så här. hey motherfucker! Det är ju vad är du Jag låter inte så himla bra. Nej. Eh, ja. Sen vet vi inte, apropå koreansk så har vi också eh, Paxan Vux. Ska jag också um, å, åka, åka till staterna och göra en film med Nicole Kidman. Stoker. Ja, ah, precis. Stoker, så heter den. Som också öh, kommer... Det var den här som jag ville att eh, Erik Sjöberg skulle sätta på Sundance. Så kom han inte in. Den Nej. gick där. Pinsamt. Pinsamt. Ja, jag vet inte, den verkar... Nu, nu tappar vi helt tråden egentligen. Nu ska vi prata om sci fi Men uh, stoker tycker jag man ska hålla koll på också faktiskt. Det är en av de filmer jag ser mest fram emot ja. den. den har fått väldigt bra också. Vi fick den på Sundance. Ja. En nervig thriller. Ja, vad ska du säga Niklas för tredje gången ja. <laughs> ska, ska vi ta en sista science-fiction-film innan vi släpper den uh, kategorin? Mm. Så, vet du av ja, Enders bra. Game. Uh, som... Uh, Tommy, du har blivit riktigt peppad på det här. Berätta. Ja, ah, det, det här tror jag kan bli sci-fi-filmernas eh, sci-fi-film. Det här är ju också eh, baserat på en gammal eh, bokserie som heter eh, Enders Saga. Och Enders Game är ju den första boken i den här... Eh, vad säger man? Quality. Ja, fyra, fyra, fyra böcker ska det vara. Sen finns det massor av extra böcker också som bygger på historien. Men som är skriven också med Orson eh, Scott Card. <coughs> jag, har, jag har inte läst de här böckerna. Jag har beställt dem förstås. Eh, jag har hört vänner också som har läst dem, som rekommenderar dem starkt. De, eh, Enders Games-sagan eh, har ju blivit hyllad av, av många hemsidor och liknande som bästa sci-fi-sagan. Mm. Så verkligen, här är jag svinpeppar dem. På. Jag vet inte så mycket om historien förutom att de värver... Eh, sådana här småbarn och gör dem till elitsoldater efter att jorden har varit krig med utomjordingar två gånger till och med. Och nu för att liksom så här förbereda sig mot så här kommande krig och sånt så börjar de redan liksom så här som sexåringar. Då handlar det om här om huvudpersonen Ender som eh, blir rekryterad redan som sexåring för att bli eh, militärsoldat. Det låter lite som premissen i... Kurt Russell, Freeman, Soldier Där han också tränade sig som en barnsoldat. Ja oh, just det, det fanns sant. <laughs> Men här finns det väl... De vill väl göra det här till en franchise, gissa jag. I och med att det finns ja, fyra yep. böcker. Okay. Ah. Så de hoppas ju på att det här ska bli en succé såklart. Mm. Nu, nu, som sagt, jag har inte läst böckerna extremt sugen. Så jag vet inte på vilken alltså, nivå de håller alltså, på... Hur barn när de kommer vara. Alltså jag, jag tänker mig om det kommer vara någon slags så här Hunger Games franchise. Att de tar in så här unga, vackra skådespelare liksom. Mm. Som de, de gör en serien liksom populär. Precis som Hunger Games och Twilight och liknande. Ja. Så nu har de liksom tagit vampyrer. Någon slags dystopiskt samhälle. Och nu är det dags för sci-fi. Ja. Det... Skola in kidsen i sci-fi. Ja precis. Bra ställe att börja på. Nej, men jag är extremt peppad. Jag blir också peppad när jag vet att Harrison Ford också är med som huvudroll. Det här kan ju bli... Jag hoppas att det är någonting... Jag har inte sett någonting bra från Harrison Ford sedan. Han ser så ja. jävla gammal ut nu. Mm. Jag hoppas att de utnyttjar det också. En gammal alltså... grinig gubbe. Ja, så är det du vet. Säg drill sergeant. I will break you, maggot. Det ser ut lite som Ian McKellen nästan när han blivit så gammal Så hängigt ansikte Lite som en så här opumpad ballong ja. nu, nu, Jag är nyfiken eh, Harrison Ford Vad var, var det senaste bra man såg med honom? Var det Blade Runner? Men seriöst alltså, är man en... tidigt. Blade Runner eller den här Åh oh, den här skräck ehm filmen. What Lies beneath. Ja, ah, precis. Do dolt nytan kanske inte på svenska. Ja, det jo, just det. Jag den. Eller, ah. det gör den. Uh, ja, han har väl inte haft det så himla lätt. Den var helt okej okay här för mig. Ja, den var helt okej. Okay. Ah. Men jag försöker komma på något jag har sett. Annat jag har sett med honom. Sju dagar och sex nätter. <laughs> <laughs> jagad. Jag ska säga jagad. Ja. Ah. Kembal... Påtaglig fara. Jag gillar hans uh, uh, Jack Ryan-filmer. Men det är, är det... alltså tidig snackar tidigt 90-talare. Ja. Och vad har vi med? K19? <laughs> Nej, fif. Jag har inte sett den. Men det är ju en som alltså. <laughs> ah, Jag tycker den var usel. Riktigt kass. Jag kan säga att när jag kollar på imd här på alla filmer han har gjort så blir jag lite intriggad av Indiana Jones 5. Ja. Det var ju lite så när man kollade på förra filmen så bara shit han kommer ju dö under inspelningen av det här. För mm. han springer för en enda trappa till så då spricker ju hans lungor. Ja. Jag vet inte. Han, han är kört. Han är kört. <laughs> Nej, men det här hoppas jag att det blir hans... och eh, oh för fan kom du ihåg honom i Cowboys and Aliens? jag är inte ens orkat se den. För... <laughs> oh, fy vilken skitfilm. Nej men jag hoppas verkligen om Enders Game. Jag tror väldigt mycket på den här. Vad, vad tror ni då nu när ni får ta hört Premissen Ja men jag tror att det kan bli spännande vi, Jag vi tänker vill... mig eh, någon form av Åh eh... oh, vad heter den Ja, ah, nej skit Ja ah, filmen det. som alla tycker är bra Men som jag hatar Take shelter Ja <laughs> Unspace <laughs> <in> <nu. laughs> Vad fan heter den Ah, oh, fan, <laughs> jag... jävla kuk Aliens, insekter På annan planet Starship uh, Ja den Ja. Tack. Oh, herregud vad den är bra Ja. Jag hatar den filmen Ska vi ha ett snitt om Starship Troopers? Snart? Ja det ska vi verkligen ha <laughs> tack Fy fan vad den filmen har betytt mycket för mig alltså. ja. Ja. Ut, utan, utan den filmen hade väl inte den podcasten funnits ja. Det är ju också baserat på en bok Som ja, jag är sugen på att läsa Det vore rätt så kul att dra igenom Starship Troopers eh, böckerna Mm. Absolut Mm. Uh, uh, ja. Emilio börjar somna ut Och eh, då kan vi lika gå in på nästa kategori då. Som kanske passar dig lite mer Emilio. <laughs> Dåliga blockbusters Emilio <Ja. laughs> <Så, laughs> tycker jag att de här är bra blockbusters Eller? Ja. Nej, nah, Okej, okay. okay. World War Z Är väl den enda som jag Tror kan bli bra Av de filmerna vi har listat i den här grejen Niklas, du har läst boken nu i snart ett halvår Ja, jag säger hela tiden att Fan, boken är jättebra Likförbandat så tar det fan ett år för att läsa. Och vad är det som händer där borta? Den är inte så tjock va? Nej, <laughs> Nej jag vet inte. Den är, den är speciell boken men det är, jag tycker inte att det är en sån här page turner. Att man verkligen måste läsa vidare hela tiden. Som vissa böcker är att man, man kan inte liksom lägga ner dem. Eller så är jag som, som exempel. Män som hatar kvinnor. <laughs> den läste ut på några dagar. Och vad du ljuger ah, Nej är det är faktiskt sant ja. um, Men i alla fall World War Z Vi pratade väl om det här för ett antal veckor ett sedan antal veckor. Mm, Men att vi Var lite oroliga inför trailern För att vi bland annat tyckte att Zombierna såg rätt såhär, plastiga och datoranimerade ut mm. Sen har vi hört också att det var varit Extremt mycket problem med <coughs> Samarbetet mellan Brad Pitt Och eh, regissören Mark Forst Forster mm. Forster. Forster. Ja. Och manuset har väl Damon Lindelöft fått skriva om bland annat. Han är ju inblandad. Ja. Jag, vet inte, jag vet inte vad som är grejen med honom Mark Forster. För de hade problem också när de sköt Quantum of Solace. Att han och David Craig bråkade också under filminspelningen. Han kanske är lite svår Mark Forster. Mm. Men samtidigt har han gjort jävla bra filmer innan. Alltså Monsters Ball, Stranger Than Fiction och Finding Neverland. Det är ju tre jättebra filmer tycker jag. Mm. Ja, älskar Finding Neverland i Stranger Than Fiction också. Ja, ah, find... oh, då säger jag Monsters Ball då. Mm. <laughs> Men uh, ja, han har Grät du till Finding Neverland i klass? Vad sa du? Ja, en liten tår tror jag till att jag, jag torkade bort den snabbt. <laughs> <laughs> And no one will ever know. Ja. Men vad tror ja. vi om nästa film Vi har ju pratat om World War Z hela mycket tidigare ja, visst, för att eller Pacific Rim, säger jag Guillermo del Toro har ju redan varit på tapeten, Tommy Ja Vad alltså, tror jag vi om... var... Pacific Rim? Ja, jag var svinpeppad på den här filmen, eh, tills jag såg trailen <laughs> eh... För mig Det... kändes trailen som en blandning av Transformers filmen och eh... Godzilla-filmen som Roland Emmerich gjorde. Real Steel, tänker jag. Ja, för ja. roboten är det som... Precis. Uh, jag, jag, för, alltså, jag, jag vet inte varför, men jag tänkte säga uh, Pacific Ring kommer vara den närmsta vi kommer få till uh, en av mina favoritanimes uh, Evangelion. Neo Geosys Evangelion. Mm. Som jag, verkl så, uh, jag verkligen... ber att de ska göra en live-action film på den serien. Alltså. Det, det kommer bli så jävla coolt. Jag tror att de uh. fick en animefilm nu. Nej, de har rebootat den ju. De håller på med det fortfarande. De släpper fyra filmer. Ja, för det jag sågde när jag var i Japan och Att de måste posters. Mm, tredje filmen är släppt nu. Så fjärde filmen kommer 2014. Kanske eller slutet på 2013. Ja, om man inte sett Neo Geo's eh, Evangelion. Tycker jag att man verkligen ska titta på det. Det, det. Svinbra är det faktiskt. En av de mest kända animerna ever. Måste det ju vara. Ja, det är även, det. Även fast det så har inte Niklas sett det. Nej du är inte ja, heller sett den. Vad är animat för någonting? Nej, super. <laughs> Nej men det, det som var så coolt med Evangelion är att de sitter i de här stora robotarna och så slåss de mot så här um, judar i, i den filmen. Sådana uh, abstrakta monster, verkligen. Med massor med tentaklar och sjukt mycket ögon och sånt där. Uh, och otäck ibland. Uh, och det var det jag trodde Pacific Rim när man bara läste lite snabbt på synopsisen. Liksom. Sjukt stora robotar slåss mot massor med aliens. Mm. Men precis som du säger Niklas, man får ju någon obehag att det kommer vara någon slags Transformers-film. Att de här robotarna kommer mest bara ligga och rulla runt med de här monstren. Mm. Jag, jag kan se det framför mig nu att det kommer vara så här snabba actionscener, Kameravinklar som flyger hit och dit liksom. Och det var ju det som gjorde Transformers jävla dålig. Men actionscener, man hängde inte med vad som hände. Det är ju ospännande på något sätt att se datoranimerade robotar puckla på varandra. Men det är det också så här just Ospännande grejen alltså jag, har, jag har inte sett Evangelion Men dock är en av mina favoriter Gundam Vilket är samma premiss liksom Stora robotar, du sitter i dem och slåss mot saker mm. Men grejen här Som jag såg i trailern Är ju att de sitter ju inte i robotarna de står ju på någon central VR-grej Något headset och så rör de sig Och så gör roboten det Det känns ju jättetråkigt Om roboten går sönder Vad fan händer då? Då är bara såhär, okej Kliver ut Ja men liksom, eller hur? Ja men bara såhär, kommer upp på skärmen game over. Och så kliver du in i nästa Det känns ju jätteofarligt Man vill ju ha rädslan av att det är Shits när som helst så kommer den här roboten Sprängas så då dör jag. Alltså, jag, jag hoppas verkligen att den kommer bli bra för det är en film i helt min smak. Alltså, stora robotar. Bara det så liksom får jag gås ut. Och stora Coola monster, Jag tänker typ så här: Clawfield monstret liknande. Men här, jag vet inte. Den verkar vara så mörk och. Man, alltså, mörk, du menar jag inte att den är mörk. Som, som alla brukar säga: batman mörk. Utan att liksom, den utspelar sig bara under så här. Mörka miljöer, att man inte får se mycket så här, konturer och sånt på robotar och monsterna. Att det kommer att vara med, med så här, svarta klumpar som slås mot varandra. Sen är ju filmen i 3D också, det brukar ju göra filmerna ytterligare mörker. Ah Fan, vad opeppad jag varit nu på den här filmen? Mm. Mm. Ännu mer. Ja. Potentiellt dålig blockbuster helt enkelt. Ja. Och sen har vi också, om vi var klara där, uh, The Lone Ranger, som då är nog. Försök oh, hos eh, de som gjorde Pirates of the Caribbean, första Goreverbinski och Johnny Depp, mm. eh, ska då försöka göra en ny succé eh, på baserad på en gammal TV-serie som handlar om en, ja en vad kan man säga en cowboy och en indian på något sätt som slår sina påsar ihop. Kimosabe. Ja, det är någon form av västernäventyr där Men, när, är, när, när det fortfarande var okej att driva med minoriteter. <laughs> han är, han är, har nog bedrövligt smink på sig som ser ut. Ja, han, ska ju, han, ska, han kör sin sminkgrej Efter en fågel Jackson. på huvudet <laughs> En fågel på huvudet och gott smink um, Och den här filmen har haft problem med Budgeten har jag läst Att de har haft, fått uh, göra omskrivningar och så vidare Försenad film Jag tycker inte att det båda är särskilt gott Nej, jag är inte dugsugen. Jag hatar ju Pirates of Caribbean-filmerna. Jag tycker de är helt värdelösa. Det är sådana filmer jag får så säga adhd attacker när jag tittar på det. Att jag måste röra på väggen och allting sånt där. Det är väldigt mycket flams och skrik och rulla runt och sånt där. Och jag ser det framför mig också att... Som du säger, det är väl en och en cowboy Och jag ser framför mig redan nu Att de till av hästen Och så har de någon slags så rep på foten Som sitter i hästen Så, så åker de efter så här, wow och så ska... alltså, Grejen är, jag har verkligen ingen problem med Pirates-filmerna Jag tycker de är underhållande eh, Men det räcker nu, ja. alltså, jag, jag, nu är jag Emilio klar. säger nej Ja Emilio säger nej Och då är det fan nej, nej så men alltså, liksom, alltså Pirates 1, 2, 3 Okej, fyran har jag inte ens brytt om att se för nu är jag mätt. Um, och det här är ju bara en till. Alltså jag kommer inte se den här. Alls, tror jag. Nej, jag tror jag hoppar den också faktiskt. Jag, Jaha, tror, att det, ja. jag tror att det blir en um, besvikelse också på, på topplistorna. Jag är så jävla trött på Johnny Depp alltså. Jag är svintrött på honom. Ja. Jag tycker inte han är rolig längre. Ja, men det är väl nog no Pirates of the Caribbean- Filmerna som alltså, han envisas ja. med köra typ hundra stycken De och alla jävla Tim Burton filmer Ja Jag fixade hem, vad heter den, The Rum Diaries Mest för att jag tycker det är intressant Med S. Thompson Men det var också såhär, jag, jag hade den hemma Och så bara sitter jag och tittar på den Jag hade den hur jävla länge som helst Och så bara, när ska jag kolla på den här filmen och så bara, Men jag vill inte se den, jag orkar inte Jag är så jävla mätt på det här nu Med Johnny Depp som är så här quirky och... Så nej, jag lämnar tillbaka Ja. Och apropå mätthet i nästa kategori också. Det är ju superhjältefilmerna. Som, nom, bara... nom, nom, nom, nom, nom, nom. som kommer i våg efter våg efter våg. varje ja. år. Efter avengers succé så kommer det bara komma mer, känns det så? Ja. Inflation på det här. Emilio, Men, tack. Emilio varsågod, ta över. <laughs> ja, äh, dels så har vi, om vi börjar på... Äh, DC-sidan så har vi ju Man of Steel som är eh, Nolan producerade är det väl? Ja. Ah, och Zack Snyder regisserad. Ja, om eh, Superman. Som mm. verkar astuff. Det och, håller jag det. faktiskt med om. Jag, ja. jag har aldrig varit någon Superman-fan överhuvudtaget. Men jag tycker att trailern är superbra. Och jag tycker att de har gjort väldigt inspirerade castingval i filmen. Russell Crowe är med mm. Kevin Costner, lite gamla favoriter som, som kommer tillbaks um, Michael Shannon från Take Shelter är skurken General Sod uh, Henry Cavill som spelar um, Stålmannen är väl ganska oprövad i sådana här stora sammanhang men uh, jag tycker han ser, ser bra ut i, uh, i manten. Nej men jag vet inte, jag är sjukt taggad på den här Um, och sen är det väl tänkt att den ska ta in i uh, Justice League Tillsammans med Nolans Batman Universum Oj, Hur ska det gå? Ja, uh, uh, fy fan Då är det ju så, tänkt att uh, Joseph Gordon-Levitt ska spela Batman äh, uh -huh. Det vet man inte än Det är spe Nej, spekulationer det Ja mm. Han är tydligen bekräftad att han ska Vara med i den, tror jag. Vad är dina källor, Emilio? En eh, internet. <laughs> jag, jag vet inte, jag, jag, jag fick börja krypa i mig när jag såg Traden, nästan. Men... Det, det no... Jag älskar ju Zack Snyder för hans öga, för det visuella i, i filmer. Han är ju ex extremt skicklig regissör. Vi såg ju vad han gjorde med Watchmen-filmen, till exempel. Som jag tycker är min personliga liksom, superhjälte, bästa superhjältefilmer. Eller adoptionen från serietidning till och med också. Mm. Uh, men... Sen alltså har vi också Sucker Punch som är någon form av väldigt ytlig historia. Ja, en jävla musikvideo. <laughs> ja, en två timmar lång musikvideo typ. Ja. Hur som helst när jag såg den här trailern så började jag redan krypa i kroppen. Jag hörde redan berätta i något avsnitt att jag hatar den här uh, Gladiator-musiken. Med den här tjejen som sjunger någon slags vemodig uh, sång. Jag tyckte den var spottom. Jag fick Ja, Det är för enkelt för mig Alla får gåsud under den där låten Jag tänker bara på det här South snittet Det finns några South snitt när de också driver med den där låten När den spelas i bakgrunden Och så går allting i slow motion <laughs> Jag vet det, jag tycker att det är ett kort Man har använt, dragit för mycket Från sin egen rockarm Och nu är det liksom så här förutsägbart Och för andra är jag inte heller Sugen på stålmannen som Superhjälte Han är ju så jävla stark ju Ja, jag vet jag har också lite problem med honom som karaktär. Men jag vet inte. Ja. Richard Schiff är ju med. Våra, var det ditt argument? <laughs> <laughs> ja, det, fan, han måste ju rädda det här. En vita huset bio. ja, ja. Eh, Jag vet inte. Jag hoppas väldigt mycket på det. Men jag, jag kommer att vara avvaktande. Jag, jag vågar inte hypa okay. Men jag hoppas att den blir bra. Det vore extremt kul om han lyckas med den här också. Snyder. Mm. Alltså, ja <laughs> jag, jag, jag, är intress... jag tycker det är spännande att se hur de knyter ihop det sen med Batman mm. Vi får se, det är ju den här jävla Goyer som har skrivit det Det är ju han som har gjort alla de här Batman begins manuset också mm, just det. Till Batman-filmerna och så har han ju även gjort Ghost Rider Riders här också. <laughs> så jag vet inte. Call of Duty 2 också han skrivit manus till. Jag... Högt och lågt. Ja, han gillar action. Mm. Men han är inte så bra på att skriva karaktärer. Nej. Ska vi hoppa vidare till Wolverine? Vi vidare till Marvel-sidan helt enkelt. För det är en kavalkad av Marvel-filmer som kommer nu. Bland annat som sagt Wolverine. Kan vi bara läsa IMDB-synopsisen här då? Uh, Wolverine travels to Japan To train with a samurai warrior <laughs> And that's it <laughs> Alltså yeah. grejen är att Japan Har en jävligt stor del av Wolverines Historia i serierna uh, Men det här låter ju så jävla Färtelöst när man läser Det så här som en filmsynopsis mm. Okej okay. det, uh, det var ju meningen att Darren um, Aronofsky skulle ju Rekissera den här filmen i början ja. um, Det var väl Hugh Jackman ville väl ha honom Väldigt mycket. Ja, han, han var ju, ju till typ med på tåget, ju. Han hoppade jag mm. På grund av att han ville skjuta Noah X, ark. Den heter väl <laughs> bara Noah, Noah heter väl bara. Ja, precis. Jag vet ja. Men samtidigt, den här storyn ska ju vara, vad jag har hört av folk, den, den bästa liksom, origin storyn i Wolverins äh, stora ark. Liksom. Ja, år. Ja. Ah. Ja, grejen är. Har du läste den i jag har läst, inte hela har jag inte läst. Mm. Men grejen är att jag har hört att det inte ska vara en prequel-film. Och Famke Jensen, alltså Jean Grey, står att hon är rumored. Så det är ju möjligt att det faktiskt utspelar sig efter X-Men-filmerna. Vem är, vem är Jean Grey? Jean Grey, Jean Jean Grey rödhåriga. Det säger inget. Ja, men fan, äh, Phoenix. Ja, okej. Okay. Och hon som dör i... Oh, Nej? Spoiler nu. <laughs> oh, <man, va? laughs> uh -huh. Ja, slut på tvåan. Mm. Men, så att jag vet nu. Då känns det jättekonstigt. Om det skulle vara efter x men -serierna. Men ja, ah, det spelar egentligen ingen roll Alltså det är bara, då känns det som att de inte Kommer ta någonting, alltså så jättemycket Från eh, originalstoryn, om det är så Och eftersom det är den som är bra Och skulle göra det här intressant Så vet jag inte hur mycket av det som kommer kvar då är det då värt att Satsa några pengar på det här Nej Alltså jag, jag går vidare ta serien, men eh, Ja Du, du ja. låter inte så jättepeppad Nej, alltså jag tror inte att de, de kommer göra Något jättebra med det här, alltså det är jag vet inte. Jag tycker det verkar rätt beige faktiskt. Mm. Fortsätt av med dina Marvel-filmer. Ta Thor. Ja. Uh, Thor. The Dark World. Den uh, andra filmen i Thor-serien som utspelar sig efter Avengers. Måste de väl göra? Innan Avengers 2. Inge, ingen jävla aning. Jag, bryr mig. Nej. Alltså, jag har ingen koll på den heller. Jag gillade detta, Jag tyckte den var okej. Okay. Men nej. Alltså, jag har ingen pepp på den här. Vad Vart var, var ska den ens utspela sig? Jag har ingen koll på det the, the Other World. Har du läst de här serierna Emilio? Finns det liksom några skurkar kvar att använda till exempel? Det måste du göra. Ja, ja, gud det finns. Haha, <gud>, <gud>, <gud>, gud. Har du någon, någon favorit som de borde ta med? Nej, Det är Luka. min favorit. Loke har, har jag redan varit med. Och fy fan. Är, är han favoriten? Han är asgrym. Ja, det är möjligt att han är i serietidningen, men då, då vad de sumpa, måste ha honom då i filmen. <laughs> jag vet inte, jag gillar honom i filmen också. Okej, okay, ja. Han ja, är okay. Ja, Men vi är skit samma, vi, jag, jag, jag inte att säga om Thor, den finns där, det är en serietidningsfilm. Uh, alltså, jag, jag, jag har läst så. att skurken är Malkif Kit eller vad nu uttalar. Vem är det Ingen aning faktiskt. <laughs> det står The Witch King of Nagarov. <laughs> Helt jävligt mycket. Uh -huh. för att säga Dark Elves eller liknande. Uh, ja, okay. Det såg jag ut på direkten Fortsätt med det nu. Iron Man 3 som vi också hade oh. för något avsnitt sedan om trailern som jag hade sett som verkar lite mörk uh, och bryta sig lite från de här uh, tidigare Iron Man 1 och 2 som det sen visar sig att nej, den ska inte alls vara mörk. Det var bara trailern som var klippt så tydligen ja det ska vara den ja. tramsigaste hit. Det ska det. <laughs> <Slapstick> comedy <laughs> Ja, eller hur. Men jag tycker det är verkligen lite konstigt. För det så, alltså, som vi såg i trailern så verkar det ju vara storyn om när hans äh, suit får liksom eget liv. Och den storyn är ju jävligt weird i serien också. Vi pratade om det förut. Men äh, att den, det är lite så här abusive relationship du <laughs> i typ, Så kärleksdjangel. Kärleks kärleks liksom. Ja... Äh, och då tycker jag att det skulle ju passa med en lite mörkare film. Men eh, som sagt så har ju eh, de sagt eller gått ut med att nej, den ska inte alls vara mörkare. Den ska hålla sig till eh, samma stuk som 1 och 2. Mm. Så jag vet inte. Ja. Någonting eh, mer från Marvel-sidan är Kick-Ass 2. Jävla massa uppföljare. Mm. Den här är jag mest peppad på av de filmerna vi har nämnt. 1 var ju otroligt bra. Ja. Mm. Den, var, den kändes fräsch och Ja, ja, ny När den kom i alla fall Och har Clark Duke i en av rollerna Vilket är kul, jag älskar Clark Duke tycker Det är det? Jag har ingen aning Han är den lilla tjocka killen Som är med i den här Han är med i åh, Sex Drive tror jag den heter Och Ja, ja, okej okay, yeah, Han är underbar Om ni inte har sett um, Sex Drive? Där. Nej, om ni inte har sett Ja. Uh, hur heter den Fucking jävla skit för dåligt på namn är Clark and Michael Vad? Clarken Michael Det är en serie, en typ såhär webbserie Som han gjorde med Michael Sarah. Som är, det, det är en såhär Dokumentär Dokumentärserie om Michael Sarah och Clark Duke Som försöker skriva, de har typ skrivit ett manus Till en tv-serie Som de försöker pitcha Eller så en idé till en tv-serie Um, och så gjorde de en liten Bara webbserie På, jag tror det är ett typ Sex-avsnitt eller någonting um, Som är jävligt kul Faktiskt Så det rekommenderar jag Att kolla in om ni inte har sett den mm. David Cross också från um, Arrested Development Är med lite då, och då också Jävligt skön ja. jag, jag ser fram emot den här Svin mycket, som sagt, jag älskar detta Tyckte, Den var precis som Titeln är en riktigt jävla kickass-rulle. Eh, eh, och nu, nu tycker jag att det skulle bli extremt kul när eh, man har fått höra att Jim Carrey ska spela en skurken i den här filmen. Mm. Tycker det låter superspännande faktiskt. Och eh, om, om den följer samma spår som första filmen så vet vi att det kommer bli extremt mycket våld. Eh, fula ord från eh, småbarn. <laughs> Precis. Vilket är alltid kul. Jag, vet inte, jag älskar när det är övervåld på film. När, när det blir lite så här. A, a, ko, ko, um, kontrast till liksom vad man tror att karaktärerna är kapabla till. Jag, tycker, jag älskar hon... Um, vad heter hon? Hitgirl? Mm, lilla... Ja, Som man tar liksom för givet nästan i början att hon ska vara en snäll liten skoflicka. Och så liksom, bara rapar hon varenda jävla... Inte bokstavligt då, men... <laughs> Rappar och bara poundar ja. iväg. Nej, äh, men hon, hon, är, hon är så jäkla grym, alltså. Det var hon som spelade henne också. Eh, vad heter hon? Chloe... Ah, Chloe, Chloe ja, ah, precis. Spot on, alltså. Hon gjorde henne jättebra. Mm. Och eh, Nicolas Cage, som hennes pappa, tycker jag var skitbra också. Mm. Det, det, det var så jävla kul när jag såg den på bio. Första scenen, man får se dem, liksom... Så står de med bara och pratar Och Niklas Cage håller en fucking pistol Och skjuter sin dotter i bröstet För att hon ska träna på att känna Hur det känns att bli skjuten inom en skottsäker väst Och jag kommer bara ihåg att Det var någon tant i biografen som, så, Han tar upp pistolen och skjuter sin dotter i bröstet Och så säger hon Men du kan man göra så? Tydligen ja, Jag tror inte hon riktigt var beredd på vad, vad det var för film Nej. Niklas, är du sugen på den här? Ja, absolut Um, uh, jag undrar lite Emilio, har du läst de här serietidningarna? Någonting? Nej, det har jag inte gjort Nej, men det har jag gjort Oof, uh, jag har underskattat dig mm. Jag har dragit igenom Första eh, säsongen Eller serien av Kickass. Kan jag rekommendera Som eh, första filmen baseras på också uh -huh. lite. Skriven av eh, Mark Miller Om inte minst fel Och tecknad av John Romita Jr Mm, möjligt Det är, det är, det är, det är Lite överkurs för mig kanske men, ja, visst. John Romita Junior Är en av de största namnen I fritidningsvärlden Underbar Okej. Mm. Min okay. favorit ja. Får hålla ögonen på dem Ja, mm. uh, uh, uh, det, det var allt för se, uh, De här superhjältarna Ja, ska vi gå vidare till lite Gamla hjältar Ja, <laughs> visst uh. Vi har döpt den här kategorin till Gub action Och det är för att Arnold Schwarzenegger, Celeste Stallone och Bruce Willis ska försöka då spinna vidare på den här The Expendables-succéerna. Med... Det här drar vi av väldigt snabbt, känns. Ja, det känns som mm. det. Eventuellt att jag vill uppehålla mig lite längre vid The Last Stand som är då Arnold Schwarzeneggers comeback-försök. Um, som jag var lite intresserad av först när det var klart att givon Kim som mm. har gjort uh, Tale of Two Sisters. The uh, Good, the Bad and the Weird. Som jag inte har sett. Men den är kanske är jättebra. Ja, ah, den är rolig. Skrivit ett segment till Doomsday Book har han gjort också. Just det, Det är ju en, en creddig regissör. Jag tänkte han och Arnold Schwarzenegger kände det som en rolig kombination. Men sen såg jag trailen då. När och skämtades mycket kring ja, Ar att Arnold var gammal. Och <laughs> Johnny Knoxville från Jackass. Yes, oh, yes. Hans namn står ju på på liksom filmafischen. Och han har inte gjort en film på... Ja, jag vet inte hur länge. Och då känns det som att det började liksom stinka direkt till DVD. Och i Sverige så är det ju faktiskt en direkt till DVD-release här. Den ska inte ens gå upp på bio. Är det sant? Ja. Och den ja. floppade ju ganska hårt första veckan nu här i USA. ja Så det känns ju som att Arnolds comeback-försök har gått åt pipan helt enkelt. Jävlar. Back, Och det, men den har ju not. ändå fått... Helt okej okay, eh, Kritik Vad jag har läst Den ska inte vara svindålig Nej men alltså är det Är Apropå... det från Ja ja Alltså den har ju På IMDb har den ju relativt eh, bra Men jag känner att det är väl Arnolds eh, Fans. superfans då, Som har gått ut och sett den här Och försöker liksom hylla den mm. Apropos flop Har du hörde ni om Christian Slater senaste film Nej Nej han, han sp spelade in en film som släpptes i USA eh, som de eh, tog bort från biografen efter första, andra dagen. Nej, Han spelade in 800 dollar. Nej. Jo. Det är en av de största floppen. Jag, jag, jag försöker komma på vad den heter. Fan, vad var det för rulle? Jag vet, det var någon konst. Han bara, bara Slate har Chris Slater gjort. Ja. <laughs> han gör inte så mycket numera. Nej. Vad fan har han gjort egentligen? Inter nu får vi återgå Sista många... bra vi såg med Christian Slater. True Romance. Through Romance. Intervju med. Py ja, pyss beskämdt så. Christian Slater skulle vi höra på. Broken ja, Arrow. <laughs> det ja, vi får hoppas mer på nu får mängik. Men det är helt sjukt. 800 dollar. Ja, det är inte mycket. Det är verkligen inte mycket. Um, ja, så Arnolds uh, Han får ett nytt försök I och med The Tomb Tillsammans med uh, Sylvester Stallone uh, Där han, Arnold spelar Någon typ av uh, han, De sitter i ett fängelse Och ska försöka rymma därifrån Och han är någon gam, gammal fånge där Och det är Mikael Hofström Vår svenska demonregissör Som har regisserat Och jag vet inte, jag tycker den här Känns ganska unken också liksom en Prison Break variant med två gubbar som ska eller så blir det en sån här skön flykt från Alcatraz. Uh... Jag tänkte med Tango and Cash. Tango and Cash. <laughs> ja de ja, de sitter i fängelse där också eller hur? Ah, ah, ja just, kö just det. Försöker eh, om fly. Det är väl uh, Kurt Russell och Seth Stone. Ja precis. <laughs> här... det, det rekommenderas starkt. N Njutbar. Ja. Uh -huh. <laughs> <laughs> Episk. Episk ja ah. Men det tumber det känns väl Det är väl för tidigt att säga Men jag vet inte Det känns lite som det är kört för Arnold Han har redan kört, förstört sin comeback På något sätt mm. Han får väl göra Terminator 95 och hoppas på, på den istället Har du med good action. Ja, vi har ju Vi vill inte säga så mycket om den Christian Slater är ju faktiskt med i Bullet to the Head som är Sylvester Stallones andra film I år men den såg så menlös och tråkig ut. Så jag vet inte om det är värt att säga någonting om den. Jag vet ingenting om den. Jag visste inte ens... Ja, Det verkar ah. vara en typisk så här, standard action film. Uh, ah. Jag tror han är någon livakt, livvakt. Något slag. Det <laughs> Otroligt ospännande. Vi, vi hoppar den. Är det direkt till DVD också? Ja, det känns det som. Det finns ju skönt på Pirate Day om några veckor? <laughs> det gillar han <jag> att göra. <laughs> Ska vi se vad Bruce Willis kan mäkta med. Han... Um, han har ju en femte Die Hard-film på gång A Good Day to Die Hard Som kommer En suck hörde jag där på <laughs> ja, Emilio injicerar sig Med It's heroin enough. och sucket It's, It's enough Ja men det kan vi faktiskt säga Jag vet inte om vad, vad jag vi Jag har inte någon Die Hard dock. Ja eller hur du, Det här kanske blir din första Die Hard-film Ja det vore ju inte Tror du det, det är ett bra ställe att börja på den femte börja i fel ände, som liksom ja. jobba sig bakåt, ja, Och sluta med den bästa. Ja, Aha, samarbetar inte med sin son här, ja? Ja, han har väl samarbetat med sin dotter tidigare tror jag, i förra filmen. Han hade ja. ju en ung um, um, den där unga hacken som han hade i fjärde filmen. Kevin Smith. <laughs> <laughs> Nej, var inte det kul eller? Uh -huh. Ja. Jag vet inte, jag inte vet. Ja, Nej, just det han. Ah. Det det är ju sådär vet. Vi kan ju höra på Emilio. <hör> ja. Nej, men jag äh, vet inte, li lite små peppel för man i trailern får man ju se Bruce Willis le och Leo. det är inte varje dag man får se det. Niklas, med då? Det är någon ny kategori som glänsar ja. i Vi börjar närma oss slutet på vår lilla spådoms här. Men skräckreboots reboots verkar det komma ett par av. Vi har ju bland annat Evil Dead. Som kändes ju som det kom någon Evil Dead-reboot när Cabin in the Woods kom. Som var en liten, kändes som en parafras av den filmen på något sätt. Men den kommer i alla fall i en ny version. Även Texas Chainsaw kommer i en 3D reboot. Uh, och level... jag tror de har dragit in ganska bra med pengar i USA. Det är en som... den är billig att göra men uh, som skräckfilmer ofta är, men vad fan vi om det? Ja, men det är väl toppaparanormalektivitet i top of paranormal filmerna som är så sjukt billiga och snabba att göra men drar in hur mycket som helst. Mm, okay. Det är därför de kommer hela tiden de här uh, skräckfilmerna projektledaren Niklas Lundqvist. <laughs> ja, lyssna på projektledaren projektledarna talat. Um, sen har vi ju Carrie också. Mm. Som jag väl den som känns mest. Spänn. Ja, den baserad på Europe-skamma ah. Ja. Alltså, det här med den filmen som jag tycker de har lyckats bäst med. Med sina... Uh, vad säger man? Viraler har de inte släppt precis. Uh, PR. Mm. Oh, wow. Först är den här teasen där det är någon kameråkning över den här staden som är i lågor. Så man bara får en känsla av att det är no någonting som har hänt där. Och så att, <skratt> en det brinner. Någonting ja. har hänt här. Nej, men om man har sett Carrie innan så vet man ju vad hon är kapabel till. Så det är lite fanservice. Mm. Och sen är det ju eller, posten som är ju bara en... Stor jävla close-up på eh, Chloe Moritz, eh, när blöder i ansiktet, så står det så här, You will know her name, och sen står det, mm. det Extremt snyggt faktiskt tycker jag, det tycker jag är Klockrent hur de har PR fram den här Bra castingval också uh, mm. Julian Moore som den token mamman ah. Känns som hon kommer att spela det galant Ja, Julia Moore är ju superduktig hon, hon kommer leverera Och som sagt, vi har ju redan hyllat Chloe Moretz innan ja. <coughs> Och kickass-tjejen eh, Hon kommer också leverera Jag är nästan helt säker på mm. Jag vet inte, jag, jag, jag, är, jag är sugen på den här faktiskt de, Du nämnde innan eh, Texas Chainsaw Det känns, som de har, känns det inte som de har gjort remake på den innan ja. Jo det, Men det var va? Det var inte det, typ några år sedan Sen kom den tvåa och nu kommer det ytterligare en de tre Någon, är det är ju här sån här ljus. fucking typ såhär Vad heter de typ My Bloody Valentine Eller vad heter det? Ja det kommer ju nya såna här hela tiden känns det som uh -huh. in... Det är en kvinnlig regissör också För Carrie, vilket är också rätt så kul uh -huh. uh, Kimberly Pierce Hon som har gjort uh, Boys Don't Cry bland annat uh -huh. Ja men du är triss I starka kvinnor som uh -huh. du, du, Det gör ju jag intressant uh, uh, uh, uh, Den här ska jag verkligen hålla uh, Ögonen öppna mm. Sen uh, har vi en till skräckfilm Rob Zombie har ju kommit ut med en ska komma med en ny film Vilken då? Vet ni vem Rob Zombie är? Ja, Halloween Remakes Ja, precis Halloween Remakes Han är ju hårdrockssångare också Han har ju gjort en hel del Bra filmer tycker jag ändå Eller helt okej ändå De här House of One 1000 Corpses bland annat Och sen gjorde han någon annan jävla film. Åh fan, heter den Aj, helvete! Heter det The, uh, The Devil uh, Reacts. Så heter den. Okay. Och också, helt okej okay, i skräckfilmen. Hur som helst så har den släppts släppt en trailer här om uh, veckan. Det här kanske är en 2012-film. Den har inte kommit till Sverige i alla fall. Uh, den ska komma 2013. Lords of uh, Salem heter den. Och den ser väldigt vidare ut i trailern. Det handlar ju om um, sån här, um, satanister uh, som ber till uh, djävulen. Så det ser ut som en sån här schysst, konstig blandning mellan sån här, Ice Wide Ah, hans gamla filmer och Holy manten och sånt där. Det, det, det, det, blandning av mycket um, gamla så här, surrealistisk skräck faktiskt. Mm. Har, har ni sett trailern på den här filmen? Nej. Nej. Det tycker jag verkligen man ska kolla in. Den, den, den är så skönt B-gjord liksom. Det känns som att den är skjuten med här, en DV-kameran och liknande. Och sen är det massor med typ, så här, och, och lite obskyra monster som man bara får se lite så här i eller, liksom, från långt avstånd sen någon slags konstig grej som Kristalta Satan eller liknande. Jag tycker man ska kolla in den i alla fall. Jag tror inte den kommer bli svinbra, men jag tror det kan bli eh, väldigt så här, köttig. Eh, sådana här Cronenberg-köttig nästan. Och sådana specialeffekter också. Sånt gillar vi. Mm, verkligen. Att det är mycket docker och sånt. Mm. Tror jag. Ja. Så, man kan hålla, om, om man är um, intresserad av den typen av skräckfilm så tycker jag verkligen man ska hålla koll på eh, The Lords of Salem. Salem kan man uttala det. Yes. Rob Zombie. Ja. Yeah. Ska vi säga då att vi har Bara vill nämna Några filmer här Som vi inte kunde hitta någon lämplig kategori för Som vi också tror på Innan vi rundar av Emilie, du hade någon som du ville ja, Jag har ju bland annat uh, The Wolf of Wall Street Som är Martin Scorsese Som uh, regisserar Leonardo DiCaprio I en uh, film Satt i New York uh, Vilket låter jävligt tufft, eller? Alltså det känns ju givet. Tankarna för, ja, för sig lite till Wall Street, gamla med Michael Douglas som ju var en höjdare på sin tid i alla fall. Och det känns ju som att, ja, de, de har ju samarbetat för DiCaprio och Scorsese. Jag tyckte det blev väldigt bra i Chatter Island och mindre mm. bra i Gangs of New York. Allt ah, tvärtom säger jag. ja. Gangs ja. of New York är ju okej. Okay. Jag tycker den är jättebra. Alltså, För, Island, de är jag tycker inte om Shutter Island. Så. Nej, jag tycker precis tvärtom som Tommy. Men vi får väl se vad den här kan... Mm. Jag och Skorseset har ju inte kommit överens med varandra så det bra. Ni har inte det? Nej, så jag vet inte. Jag avvaktar. Med armarna i kors. <laughs> Okej. Okay. Mm. Um, då kan jag passa på att nämna det nya samarbetet mellan männen bakom Drive. Uh, Alltså Ryan Gosling och danska Niklas Winding-Reffen. Uh, Only God forgives. Med uh, Ryan Gosling, då som utspelas i Bangkok. Mm. <laughs> <laughs> Återkommande tema i den här podcasten. Men alltså, vi tog hyllade ju Drive när det begav sig. Och, och vi. Och vi. Ja, ja, det, var, det är det. Det var samma konflikt som vi hade med Take Shelter. Ja. Det med i ditt vi. 2011s bästa film enligt Tommy-filmen Niklas var Drive, men Emilie tog inte det. 2012 Take Shelter, Emilie hatade Take Shelter. Och blir 2013 då? Det only blir God ju, forgives. det blir, det blir, om det blir, om Emilie blir, ja. den redan Ja, ja <laughs> Jag, jag, jag håller med dig jag är extremt jävla peppad på den här filmen alltså. Ja. Bara premissen låter ju svinkool att det är, eh, Ryan Gosling spelar väl någon slags polis, jag fattar som, i Bangkok. Mm. Och så har han väl någon fade med någon slags eh, gangster som bor där borta. Ja. Och de kommer väl fram till att de ska göra upp i eh, thai vem som äger stan. <laughs> jag, jag tycker det låter svinkoolt faktiskt. Filmposten har ju Ryan Goslings sönderslagna ansikte. Liksom. Bort... Liendes nästan som en skolkort. Liksom. <laughs> Man ska väl trätta bort sin pretty boy image lite där på något sätt. Och göra en skitigare film. Jag tror det kan bli hur bra som helst. Utan att ha sett en, en trailer eller någonting. Bara premissen då, att det är de två som är inblandade. Gör ju mig supersugen. Ja. Supersugen. Också titeln på Superbad i Sverige. Jaha. If you want to know mm. um, Har ni sett trailen för The Call? Nej Halle Berry Igen phonebooth referens Det är typ phonebooth i reverse känns det som. I phonebooth hade vi en snubbe Som sitter fast i telefon hotad till livet Här har vi någon som sitter fast i telefon som ska försöka rädda honom. Um, Halle Berry spelar nästan, uh, sån här call tjej på uh, ett eller två liksom um, Som försöker hålla folk vid livet När en mördare springer runt Och mördar folk Ja. Du är inte du gick intresserad Jag vet inte hur jag ska förklara den För att det ska vara intressant Men jag vet inte, jag, jag kollar på trailern Och jag tycker det verkar lite kul alltså, um, Jag har ingen aning Hur den kommer te sig Och den blir ju säkert Bara en sån skit Försök till thriller men eh, än så länge så är jag faktiskt lite pepp på den här. Jag vill se den. Jag... Nu, jag, säger, jag säger att nu vill jag se den, men det kommer säkert dra ut innan den har kommit ut. Men eh, jag gör jag, det. Jag ni kan kolla på trailern och se vad ni tycker sen. Men eh, jag är lite, lite taggad på den här faktiskt. Ja. Om inte annars är jag ändå Harry Berry ögongodis att titta på, hon är extremt vacker låter som en jävla snusgubb, men Fast hon har jävligt full frisyr i den här, så förstör lite Nej, hon är ju astuff så här, krulligt afro-amerikanskt frisyr <laughs> <laughs> gammal, gammal skön såhär gammal Diana Ross-frilla Jag tycker om det ja, jag vet inte. Uh, ja. Har ni någonting annat? Hopp. Ja, jag har. Eh, dock inte, har jag inte det med film eh, film. utan det är tv-serier däremot som jag tycker man ska hålla koll på lite. Och först av allt det är ju upplösningen av eh, Breaking Bad, som kommer visas nu, slutet av eh, säsong 5. Just det. Mm. Den hyllade serien med Brian Cranston. Eh, jag vet inte, hur långt har ni kommit? Mitten på säsong två Ja, ah. du, du, du, har, du har armarna i kors, så ju på direkt i jävla snorunge. Ja, ja jag tycker ni är skitbra. Ja, fortsätt titta då. Niklas? Ja, jag har ju sett allt utom all, precis ja, det som kommer. Du väntar precis som mig helt... Yes, jag sitter bara och räkna dagarna. Mm. Sen har vi också en annan hyllad serie eh, som drar igång i slutet av mars. Det är ju Game of Thrones faktiskt. Eh, dock även, fast jag var eh, jävligt besviken på säsong två. Inte besviken med att det var en dålig säsong, det var helt okej. Okay. Men... Eh, jag tyckte säsong ett var mycket, mycket, mycket bättre än säsong två. Jag såg inte ens klart säsong två, just därför. Okej. Okay. Då fick jag höra att eh, de här manusförfattarna har ju väntat... Nej, senaste, eller, ända sedan de fick ett eh, greenlight att de skulle liksom få göra Game of Thrones så har de redan så spekulerat till att, när de kommer fram till säsong tre. Att för det händer no jag har inte läst böckerna. Men att det kommer hända någonting som är extremt stort så kommer vända upp och ner på hela universumet. Så de har liksom... S sagt nu också det, det, Säsong två har bara varit liksom en prolog För det som kommer hända nu i säsong tre ja. så jag, jag vet inte jag, Det är nästan som man har förlåtit dem För säsong två ja, man Kanske får ta och kolla i mm. ja. Du tyckte inte om säsong två alls i nu Nej jag tyckte säsong ett var så jävla mycket bättre jag, Just för att den var så bra Så blev bara säsong två En ren och skär besvikelse alltså, så jag, Och jag orkar inte ens kolla klart på den Men jag har ett par avsnitt kvar jag tycker de bara var tråkiga, men jag har hört att slutet på säsong två ska vara bra. Mm. Vad säger du, Niklas? Jag tycker det var slutet som inte var bra. Allra, allra sista slutet. Att det hintade <laughs> om att det skulle bli massa trams i säsong tre. Massa trams? Massa trams. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg hur den i slutet, säsong två, men ja, ah, det får vi ta efter podcasten. Ja, det får vi göra. Mm. Sen nu är ju massor av andra serier. Sands eh, of Anarchy fortsätter. Jag har inte sett ett enda avsnitt av den här serien, men den är också extremt hyllad. Det är väl någon slags The Shield, fast med motorcykelknyttar. Vad jag något du ska jag ta upp där och kolla på. Mm. Annars skulle du se The Shield, ju. Ja jag, tänkte, ja, jag tänkte att du skulle börja se Samsung. Aha. Men vad ska du se då? Jag skulle väl kolla på gamla Seinfeld-avsnitt. <laughs> ja, Sen ska ju Walking Dead också avsluta sin tredje säsong. De hade ju också säsongsuppehåll nu och det drar igång i februari. Mm. Säsong tre har ju varit jävligt, jävligt bra faktiskt. Ja, den bästa säsongen nästan, månad Ja, det tycker jag. Ja. Verkligen. Eh, visst, det är ju inte superbra skådespelare. Men det, det är inte det som är Walking Dead egentligen. Ja, det är ju själva tempot och de här intressanta karaktärerna. Mm. Vilket handlar väldigt mycket om att det ska vara bra skådespelare förstås. Men... Ja, vilket inte ja. är det. Men... Mm. Jag vet inte, jag, ty jag tycker Jag är rätt så underskattad. har fått lite för mycket skit tycker jag till och med. Jag som läser till och med ähm, förlagen äh, kan liksom... Jag vet inte, jag, jag tycker det är helt okej att man har gjort ett eget universum och dead-universum och influerad av vissa kapitel från boken. Mm. Jag håller med. Ja. Har, vi, har vi något mer som vi ser fram emot? Niklas, du, läs som du hade något mer. Nej, nah, om jag bara ska säga en sista så är det väl att Jeff Nichols som gjorde Take Shelter, i han... Mm -hmm. Han kommer med en ny film. Även den här med Michael Shannon i en av rollerna. Också Matthew McConaughey. Uh, Mud heter den. Uh, måste man ju nästan se. Ja, jag har ni sett trailern på den? Nej, jag har inte gjort. Jag inte vill... ser inte... Ser den bra ut? Ja, herregud. Det ser svinbra ut. Mm. Ja. Vi har glömt en film också, kommer jag på nu. Det för, då förstås trappar vi tillbaka till sci-fi-rullarna. Men... Det är en efterlängtad film av många sci-fi-fans. Det är ju regissören Shane Karouf. Han som gjorde den extremt hyllade filmen Primer. Om ni känner till den. Mm. Som handlar om tidsresor. Som ja. fackade ah, oss rejält faktiskt. Har ju släppt en... är på väg med en ny film nu. Som kommer släppas under 2013. Då har jag inte något exakt datum på den. Men Upstream Color heter den. så kommer vara någon slags kärleksthriller i uh, sci-fi-miljö. Jag, jag har inte läst så mycket om den. Jag har sett lite bilder och klipp ifrån den. Men uh, det, det talar väldigt mycket om att den kommer vara extremt lika jävla fucked up som Primer. Ja, Jag är helt missat. Ja. Uh, uh, upstream Color som sagt uh, tycker jag man ska hålla ett uh, koll på. Han, han, verkar, jag vet, han verkar extremt intressant den här regissören. Det var ju till och med så att åh, uh... oh, vad heter han nu? Han som gjort Looper. Oh. Ryan Jonsson. Ryan Jonsson eh, hyrde in Shane Carver För att han skulle hjälpa honom med tidsresorna. Han, han är ju någon slags matematisk geni den här jävla snubben. Ja. <laughs> eh, som man kanske märkte på Primer hur jävla tokig den filmen är. Mm. Och även som precis som i eh, Primer också så spelar han ju även här huvudrollen. Ja, ja men den... När kommer den här då? Är det i slutet av året? 2000 ah, eller nej april ser jag precis ja. i staterna sen vet jag inte när den kommer då ja ah, visst december 2013 i Sverige som vanligt. Ja. Vi får vänta som fan på den här. Mm? Mm. Är vi nöjda? Är vi klara? Ja. Är vi nöjda? Ja. Ska vi avsluta? Ja, ja. ja det tycker jag. Ses vi <laughs> nästa vecka? Ja. Yes. Jag tackar för oss. Skål köften Hej då. Hej då, kan ni lyssna?